А наступного ранку вже вдома, під враженням від скульптурної групи з Авраамом та Ісаком у музеї Пінзеля, я вирішила перечитати 22-й розділ книги «Буття». Так сталося, що української біблії на полиці не було. Певний син переглядав і не поклав на місце. Стояли тільки французька і латинська версії. Знайшла потрібну сторінку і мимоволі здригнулася. Виявилося, що вчинок, який Авраам збирався зробити з Ісааком, у французькій Біблії і в латинській вульгаті іменувалося словом «Голокост». Мішель Арбріє мав прилетіти до Києва у жовтні. До того я мала зустрітись із київськими фахівцями, істориками та мистецтвознавцями, і спробувати з'ясувати у них те, про що просив замовник. Тоді мені здалося, ніби витягла з них усю інформацію, яку вони були готові надати. Я не належу до тих кіл, доводилося виходити на потрібних людей через знайомих знайомих у тому числі і через колишнього чоловіка, поета Степана Велета. Мені було трохи ніяково відволікати від роботи дуже завантажених людей, ставлячи їм дивні запитання, які одначе їх не смішили і не обурювали. Навпаки, ті поважні люди поставились до них досить толерантно. Мовляв, і історії, і мистецтво ставлять перед наступними поколіннями безліч божевільних питань, на які, проте, відповідь можна і треба шукати. Із мистецтвознавців мені зорганізували зустріч з Дариною Костюк. Її рекомендували як найавторитетнішу особу, котре може знати найбільше про загадкового скульптора. Якщо не про його долю, то принаймні про творчість. Ця пані дуже відрізнялась від мого уявлення про поважних мистецтвознавців. На ній не було екстравагантного вбрання типу довгих спідниць з торочками чи величезних хусток через плече. Що, як мені здавалося, недмінно мають носити натхненні інтерпретаторки мистецтва. Ні, одягнена була вона дуже звичайно, і я запам'ятала її зовнішність тільки завдяки принципово незафарбованій сивині. Особисто я радикально міняю колір волосся від попереднього випадкового заробітку до наступного що, до речі, завжди схвалював Пепербаум. На маргінесах варто зазначити, що я досить детально намагаюся пригадати усіх, хто був бодай якось пов'язаний з тими подіями, реконструювати свої контакти з ними і враження від них. Бо мене зорієнтовано на те, що будь-яка деталь – може допомогти з'ясувати початки мого душевного дискомфорту, а отже згодом допоможе позбутися його. Тому ще трохи про Дарину Костюк. Отож, вона радше скидалася на ділову жінку середнього рівня, ніж на богемну особу. Ця жінка була звичайною поки вимовляла чергові формули чимності, але зробилася дуже цікавою, коли заговорила по суті. Вона розповіла мені, що Пінзель є неймовірним новатором у самому жанрі олтарної скульптури. Ця тема ще не розроблена у фаховій літературі належно, і прийоми його майстерності досі не описані і недосліджені. Так, на перший погляд, то звичайні постаті Христа, Божої Матері та інших святих, які асоціюються із оздобленням католицьких храмів. Але насправді ці скульптури абсолютно не класичні. Це модерна скульптура, замаскована під предмети культового призначення – у цьому сенсі скульптури Пінзеля є чимось на кшталт ікон Врубеля. Але ж Врубель був психічно хворою людиною. А хто знає, яким був Пінзель? Феноменальна працездатність трапляється, цілком узгоджується з психічними розладами. Не ж прикметники, блаженний, одержимий, однаково пасують і митцям, і ментально хворим. А ще пінзель є містичною постаттю. Почати з того, що його твори, навіть у покаліченому вигляді, справляють надзвичайне враження наглядача.